Bueno, nire lan ean, olako esperientzia asko dauzgat. Mm -hmm. Eta nik hori orain dela urte asko e, e, ikasi nuen, no? Beti, e, zeo zer, hori ba, interneten, e-mailes edo adistantziaz, bai eta telefonoz, eh? egiten baduzu, olako txantxetan edo olako informaletan ezin zara sartu ziren edo zein, emazagundu, e, e, gaizki ulertua sordaitezko oso horazk. Eta, mm -hmm. bueno. E... Eta hori ia da hori nola baita batez ere hizkuntza bat ikastenaren izaren ean ezakit mosten duela izkuntzetako e, erabilera Zeren izkuntza baten erabiltzeko modua hori da batez ere euskada zitzeketan dugu moduan Hori jari jari, jari jocuta ezertea, bueno beharrezkoa da hizkuntzaren <gülüyor> parte bada eta hori bat galtzen du. Ezko bera izan behar nizun e, beste alde hori ez aldu galtzegen e, urbiltasuna edo ezagela daiko formala Hori da, baina horre ere idazlanak egiteko hori ez da, no da problemagun direkztere, idazlanak beti nahiko formalak, nahiz eta hausun formalizan formaltasun pixka bat izan behar dute. Hori hitz e, egiterako pasatzen bagara, da Skype-telefonoz, bai hori ol, pixka bat larritasun horretara hori kontuta izan beharko duzu. Eta gian hor, soluzioa litzake, sortzea esparru batzuk informalak, osa definizioz, oza, hemen. Baina, berez, ikastaroaren eta jarripen hori, bueno, ton horretan jarraitu. Eta eroso diferente da, harremana, harremana personala denean edo, e, balin bat dituzu, oza, mesuak badira, amar persona entzat, edo personal bakar bat entzat. Bai. Bueno, bai, eta, jenplo, batez bango dituz, nik bakarneran, bakarnerekin tuteretza bat bakarrik egen dut. Berak, E, berak e, eskatutakoa, txaten bidez izan zen. Ezan ere naiago izan nuke, momentu horretan, nire esan nuen telefonoz egitea. Nire txatorri ezakit nola esan, baina artifizialago sentitu nuen. Mm, xer, nola? Zerratiko? E, zeren txatorretan, ez genuen txat batetan sartuta, elkarrizketa batetan sartuta baize. Ay. Tardun, elkarrezketa izaten bada, zergatik ez telefonoz egin. E, elkarrezketa bat idaztea, bueno, txat, bai, pixka bat hori da, itzigiteko moduan idaztea. Baina, gainera horretan tutoretze batzuetan gauza asko, askotan ezan nahi dituzu, idazterakoan ezin dituzu, beste gauzarik zardu. Mm -hmm. Tardun, nik, nik uste dut, naiz eta internet eta virtuala izan, noiz behinka, El reality está sonando sarto de algo. Zarenik deitu dizuet asteburu honetarako. Zeren bueno, hemen dago eta nik nahiago nuka pertsona ezagutzea.